Pekný deň, milí poslucháči. Počúvate debatu na telefón. Samozrejme, v rámci dnešnej debaty na telefón máme v rádiu Frontinus opäť politického hostia a konkrétne vítam štúdiu Rádia Frontinus, predsedu Bansko-Bystrického samozprávneho kraja a predsedu ľudovej strany naše Slovensko, pána Mariana Kotlebu. Dobrý deň. Pekný deň všetkým poslucháčom. A takisto teda aj poslanec Národnej rády Slovenskej republiky, čo som zabudol dodať, v podstate, pán Kotleba, vy ste tu z vašej strany po vystúpení pána Mazureka vlastne prvýkrát, tento rok vôbec prvýkrát niekto od vás z vašej parlamentnej strany, tak v podstate, čo sa vtedy dialo, keď, keď pán Mazurek odtiaľto vlastne odišiel a že boli tu nejaké, nejaké extremistické výroky? Ja som postrehol tú mediálnu histériu vohľadom toho, že tu bola absolútne korektná debata s našim poslancom Milanom Mazurekom kvôli, kvôli tej atmosféry, ktorá vznikla následne. Som si ju zo záznamu od vás prepočul, teda z vašho webu. A nielen ja teda musím povedať, že aj niekoľko právnikov si vypočul tú debatu a všetci sa zhodli na tom, že, na tom, že v tej debate nepadlo, nepadlo absolútne nič, čo by sa nejakým spôsobom mohlo označiť ako protizákonné a čo mňa už úplne vyslovene šokovalo bolo to, že uh, oni chceli za vyjadrenia nášho poslanca nech boli akékoľvek, ale boli v poriadku, ale nech boli akékoľvek. A trestať aj moderátora, čiže vás, to ja som to ja som bol už naozaj v kolenách, pretože aby niekto niesol zodpovednosť za niekoho iného, len preto, lebo nejakej politickej vrchnosti sa to nepáči, tak to už je akože dosť silná káva. Hovorilo sa tam o výrokoch, v podstate tie extremistické výroky mali byť hlavne tie, že bolo tam vraj, teda podľa uh, Rady pre vysielanie a transmisiu, je tam uh, podozrenie uh, pre uh, výroky, ktoré by mohli podnecovať uh, nenávisť k určitej uh, skupine uh, alebo etniku. Uh, tak uh, to sa vám nezdalo, že, že by tam niečo také mohlo byť? My sa ste naozaj objektívne pozreli niekoľkokrát. Ja som sa nesnažil to ani zľahčovať, ani nejako prehliadať. Snažili sme sa na to pozvať očami orgánov činných trestnom konaní, respektíve očami členov Rady pre redaným a vysielanie. A musím znova zopakovať, nenašli sme tam pri najlepšom vedomí a svedomí absolútne nič. absolútne nič. Takže ani dnes počas relácie nič také nebude. <laughs> ja neviem, pán moderátor, že čo bude, čo nebude, ale myslím si, že z mojej strany a asi ani z vašej nič také nebude. Dobre, skúsme sa pozrieť na témy, ktoré v podstate sú za uplynulý týždeň alebo uplynulé aj e, mesiace možno e, na stole momentálne. E, v podstate vy ste teraz tento týždeň vyspo, vystupovali v parlamente ohľadom e, témy e, vyslania vojakov na e, hranice e, vlastne na, na hraničné územie s Ruskom, e, čo, čo v podstate vy e, nejakým spôsobom odsudzujete, V poslanci v parlamente to odhlasovali. Wiem, skúste, skúste možno približiť tú situáciu našim poslucháčom. No podľa mňa ide o jednu z najvážnejších vecí, ktorá sa za posledné obdobie odohrala na politickej scéne Slovenskej republiky, pretože vyslať vojenský kontingent slovenských vojakov na hranice členského štátu NATO a Ruskej federácie sa nedá hodnotiť inak ako čistá provokácia, čistá provokácia a ako to, že zodpovedný, to znamená vláda a vyslovene ministerstvo obrany, Uh, sa štýlizuje do polohy pešiaka na šachovnici, na ktoré ale za tých pešiakov, za tie figurky ťahajú úplne iné mocnosti. Uh, možno ľudia vedia, ak nie, tak pripomeniem, ja som člen výboru pre a bezpečnosť a toto vyslanie vojakov sa ako prvé prerokovávalo práve na našom výbore, kde, kde musím povedať, že ako jediný z celého výboru som hlasoval proti vyslaniu Uh, slovenských vojakov do Lotyšska. Žiaľ, opakovane znova poslanci sa na hlasovali za, ale to len, to len ako na okraj. Najprve ešte k tej samotnej veci. Uh, na výbore samozrejme bol prítomný minister obrany Gajdoš, ktorý, ktorý najprv povedal, že tí vojaci tam idú v rámci vojenského cvičenia, plnenie záväzkov voči uh, NATO. Nepoviem, že voči zločineskej organizácii NATO, lebo tie slova on nepoužil, to označujeme takto ten spolok len my. Teda podľa ministra Gajdoša malo ísť o plnenie záväzkov voči NATO a následne na moje otázky, následne na moje otázky odpovedal, že teda áno, nejdu síce tí vojaci úplne na hranice, ale idú 30 km alebo 40, no proste pár desiatok km od hraníc kde každý vie, že dostupnosť nejakej mechanizovanej vojenskej jednotky z také vzdialenosti je hodina, možno hodina a pol max. A čo bolo ale vážnejšie, tak pán minister Gajdoš povedal, že teda áno, ide síce cvičenie, ale v skutočnosti sa majú slovenskí vojaci podielať na vytvorení tzv. síl odstrašenia, síl odstrašenia proti Ruskej federácii a tie sily majú byť vytvorené v takej, v takej bojovej veľkosti a kvalite, že by si to mala všimnúť aj ruská generalita. Čiže z môjho pohľadu nejde o nič iné, len o prilievanie oleja do ohňa toho geopolitického napätia a naozaj o to, že niekto sa tu snaží aj za pomoci servilnej slovenskej vlády a tých 152 vojakov, ktorí tam možno idú z nevedomosti, vyvolať nejaký hraničný konflikt s Ruskou federáciou. Ak sa na to pozrieme trošku inak, vlastne Lotíšsko aj všetky tieto pobaldské krajiny, vlastne, keby ich chcelo Rusko zautočiť, alebo teda obsadiť ich mesta, hlavné mesta, tak nemajú v podstate žiadnu šancu oproti, oproti Rusku, pretože predsa Rusko má na svojom území viaceré vojenské stanice, tak nemyslíte si, že je to taká správna forma nejakej obrany, alebo, alebo proste niečo, čo by naozaj mohlo odstrašiť práve tú rusku časť vojska? Pán moderátor, správne si pár, že keby Rusko chcelo zautočiť, ale zatiaľ Nikto nemá žiadne správy o tom, že by Rusy chceli niekde prekračovať nejaké hranice? O, za minulý rok boli prekročené hranice s Lotyšskom. Hovorí sa o tom, že boli prekročené až 209 krát, či už teda vzduchom alebo o, na mori, ale proste, že boli prekročené hranice o, s Lotyšskom. Tak neviem, že... Naozaj nemám to overenú informáciu, ale o, hovorí, hovorí sa o tom, že naozaj tie hranice sú prekračované. Pán moderátor, ja som si sice člen bezpečnostnom výboru, ale tiež neviem takéto informácie overiť naozaj. A môže sa stať, že niekto... Ja neviem, že tie hranice neboli prekročené ani raz, nebol som ani z Lotiška, ani z Ruskej strany v hraniciach, ale môže sa stať, že nám tieto informácie niekto... Napríklad Spravodajská služba Centrály NATO poskytuje práve preto, aby boli slovenskí občania náchylní veriť tomu, že tých vojakov tam treba poslať, ale keď ste, keď ste už povedali, že či to nie je forma obrany a že proti Rusku nejaké lotisko nemá šancu, ja sa pýtam, ak by sme mali používať takýto argument. Čo, čo zaváži 152 slovenských vojačikov? Čo tam zaváži aj ja neviem, koľko tisíc amerických vojakov? To je otázka, či to bude trvať pol dňa alebo deň, hej? Keby, keby sa niečo malo stať. Ale hovorím, uh, ak je armáda nejaká ruská, ja neviem, ale ak tam je, tak je na vnútornej strane ruských hranic. Ale čo je nepopierateľný fakt je ten, že americkí vojaci, niekoľko tisíc amerických vojakov je v Polsku a rádovo niekoľko tisíc amerických vojakov sa chystá do všetkých troch pobaltských krajín. Aj do Lotyčska. To znamená, Dajme si úplne jasnú otázku, kto je ten, kto hrozí agresiu, Preto keď mám svoju vlastnú armádu na svojom vlastnom území, tak ma nemôže nikto označiť za agresora. Ale keď moji vojaci budú niekoľko 10 tisíc kilometrov od, od vlastného územia, tak asi tam nie sú kvôli tomu, že, že idú chrániť naše hlavné mesto. Tak uvidíme v každom prípade, že akým spôsobom sa to bude ďalej vyvíjať. Ďalšiu, ale ja by som možno aj začal tému, ale ešte predtým tým spomeniem našim posluchačom kontakty 0903398983. To je naše SMS číslo, na ktoré, milí posluchači, môžete písať svoje SMS správy, ktoré si budeme čítať koncom relácie. Takisto je tu priestor na e maily studiozavinačfrontinus.sk no a už po pesničke sa budete môcť dotelefonovať priamo na našu telefonickú linku ale tu si spomenieme až trošku neskôr. Dnešným osťom debaty na telefóne Marian Kotleba, predseda strany Ľudová strana naše Slovensko, no a takisto poslanec Národnej rady Slovenskej republiky a tak tiež... Župan Bansko-Bystrického kraja. Pan Kotloba, skúsme sa pozrieť možno ešte na ďalšiu tému, ktorú, ktorú by sme mohli predostrieť. Hovorí sa teda často o spojení s vašou stranou o extrémizme a teraz policia urobila vlastne, alebo teda štát zriadil policiu proti extrémizmu. No, ako to vnímate vôbec a že čo, by, čo by táto policia v skutočnosti mala robiť alebo že čo teraz bude podľa vás robiť? Viete čo, táto téma tejto tohto politického gestapa, ktoré je zriadené na Slovensku sa dosť tak bytosne v tejto chvíli týka aj tej témy tých vyslania tých, tých slovenských vojakov na ruskej hranice, pretože vláda pri založení tejto jednotky boja proti terorizmu a extrémizmu NAKA Rozprávala o tom, že to budú špecialisti, ktorí budú potierať, teda snažiť sa eliminovať ľudí, šíriacich nejakú nenáviz, extrémizmus, fašizmus a tak ďalej. A my strane hovoríme, že politikov je potrebné, najmä politikov teda, hodnotiť nie podľa činov, nie podľa rečí a podľa drahých oblekov a áud a neviem čoho, ale podľa činov a skutkov. A súčasná vláda je vláda, ktorá rozpráva o, teda o tom boji proti fašizmu a neviem čo a o SMP a podobných veciach, ale na druhej strane bez myhnutia oka schváli vyslanie tých slovenských vojakov na ruskej hranice, čo vieme, že je paralela s rokom 41, s rokom 1941, čiže, čiže ja sa pýtam, kto je tu v skutočnosti ten fašista, kto je v skutočnosti ten fašista, pretože veľmi dobre vieme, že takisto Znova paralela s tou druhou svetovou vojnou. E, Nemci, Nemci mali v tom čase zriadené gestapo, ktoré prenasledovalo politicky nevhodných ľudí a dnes sa pozrite, čo sa deje. E, na jednej strane veľké reči vládnych predstaviteľov o, a na druhej strane skutky. Tie skutky hovoria o tom, že. E, no a e, to som ešte nespomenul tú najväčšiu perlu a síce, že v podstate pre týždňom sobotu samotný pán premiér e, Fico, označil režim alebo program Adolfa Hitlera za dobrý. Hej? Takže premiér označí, alebo pochváli režim Adolfa Hitlera, následne vyšle vojakov na ruskej hranice, lebo to schválila vláda, a následne zriadi vláda politické gestapo. Ak niekto v tomto nevidí paralelu s rokom povedzme 41, tak potom je to dosť zlé, no a ak niekto tu paralelu vidí, tak musí vidieť jasne. Ak sú fašisti na Slovensku, tak sú vo vláde. Čo sa týka tej policie, má to byť 100 policajtov? Je to podľa vás málo, veľa? Alebo vôbec, že čo, čo si myslíte? že Ako, ako to bude naozaj prebiehať? Že čo tá policia bude v skutočnosti robiť? Ak sa na to pozrieme z pohľadu demokracie, tak aj jeden jediný policajt, ktorý má slúžiť na prenasledovanie ľudí za ich názory, je veľa. Pretože demokracia je, myslím si, o tom, že každý si môže povedať, čo chce, kým to neobližuje niekomu druhému. Ale... Ak sa dnes dostaneme vďaka tejto špeciálnej jednotke do pozície, že ľudia budú prenasledovaní len za to, že si povedia niečo, čo je politicky nepriateľné pre túto súčasnú vládu, tak potom naozaj, potom hovoríme o demokracii, ale o diktatúre, blížiacej sa fašizmu alebo neonacizmu. A musím povedať, že vláda neostala len pri nejakých deklaráciách, ale už, aj, už robí aj reálne kroky. Toto ich gesta politické, Možno ste postrhli aj poslucháči, že v podstate vo štvrtok, vo štvrtok už títo politickí gestapáci vlastne e, zaklopali na byte pána profesora Milana Stanislava Ďuricu, ktorého sa snažili vyťažiť v súvislosti s Ústavom dejín kresťanstva. Keď zistili, že pán profesor už nie je riaditeľom tohto ústavu, tak sa snažili získať kontakt na súčasného riaditeľa katolíckého kňaza. Uh, Janka Košiara. Je to z hodokonosti ten istý ktorý sa nás nebál verejne podporiť pred voľbami. Takže vidíme, vidíme že tá politická gestapo naozaj ide, ide do toho aktívne. No, dobre. Spomínali ste, že vlastne, ak by mal byť potlačovaný niekoho názor, tak aj jeden policajt je veľa. No ale v skutočnosti, akého teda budú tam naozaj nejaké extremistické výroky, nemyslíte, že by bolo dobre proti tomu nejako zakročiť? Alebo nebudete sa aj vy voči tomu nejako dištancovať? My sa dištancujeme od akéhokoľvek extrémizmu a pán redaktor, ja som veľmi zvedavý, že či sa začne konečne uplatňovať rovnaký meter na absolútne všetkých občanov. Hej? To je aj to, čo chceme my, aby zákon platil pre všetkých rovnako, pre bielých ako pre cigánov, pre bohatých ako pre chudobných, pre podnikateľov ako pre zamestnancov, pre politikov ako pre normálnych ľudí. Lebo práve v súvislosti s týmito extrémistickými výrokmi vidíme, že to dnes tak na Slovensku nie je. Možno si poslucháči pamätajú, Nebolo to tak dávno, keď, keď všetky slovenské médiá žili údajnými výrokmi nášho poslanca Mazureka o Hitlerovi na Facebooku, ktorý v tom čase ani nebolo možné povedať, že bol jeho. Všetci tým žili, všetci ho chceli stíhať trestne, odsúdiť, závereť neviem čo všetko, ale keď premiér Fico vo verejnoprávnom médiu pochváli režim Adolfa Hitlera, to nerieši nikto. To nerieši nikto. Pre tých, ktorí tomu neveria, treba si pustiť zo záznamu e, minulú sobotu tie sobotné dialógy na RTVS a budete počuť pána premiéra Roberta Fica sa vyjadrovať k Adolfovi Hitlerovi. Boli tam viaceré výroky, <kým> pána premiéra aj ohľadom extremistických možno ak by sa to mohlo nazvať tak aj extremistické výroky ak teda sa to dá nazvať to čo povedal pán Mazurek u nás v oktobri, tak pritom to isté v podstate povedal pán premiér takisto vo verejnoprávnej televízii tak nemyslíte si, že potom by mala byť stíhaná takisto ako my máme byť stíhaný aj RTVS Áno, veď vám, že treba ten meter používať na všetky hrovnaký a ešte keď si porovnáme tú tzv. spoločenskú nebezpečnosť, Mazureka riešili za uh, údajné nejaké uh, výroky niekde na sociálnej sieti, keď bol ešte, ja neviem, 16-17 ročný chlapec, ktorý absolútne nič neznamenal a pán premiér to povie ako prvý muž uh, exekutívy Slovenskej republiky vo verejnoprávnom médiu s počúvanosťou rádovo 10 tisíce ľudí a doteraz nevidíme nejakú odozvu či zo strany médií, či zo strany orgánov činných trestných konaní. Takže e, možno, že práve toto politické gestapo otvorí ľuďom oči a paradoxne pomôže začať uplatňovať rovnaký meter na všetkých. Pán Kotlova, skúsme sa pozrieť na ďalšiu takú aktuálnu e, tému. V podstate, opäť hovorím, že je to aktuálna téma posledné dny, týždne. E, e, v podstate zdražili energie na celom Slovensku. A myslím si, že toto sa dotkne naozaj úplne každého občana Slovenskej republiky. E, aký máte na to názor, že vôbec takto e, vlastne e, tie ceny vzrástli? E, je teda krok od vlády taký, že odstupí uh, pán Holienčík, ktorý je uh, šéfom uh, Urso, no ale v podstate ešte stále sa nevie, že kedy odstupí. Uh, povedal m, teraz na posledné vyhlásenie bolo také, že uh, odstúpi až keď sa to trošku utrasie. Tak aký, aký vôbec máte na to výnázor a uh, čo by trebalo urobiť, aby naozaj ľudia neplatili, neplatili viac? Ja si myslím, že tento, táto afera ohľadom e, zvyšovania tých rôznych poplatkov súvisiacich s distribúciou energií odhalila to e, jednoducho tú snahu vlády robiť z ľudí hlupákov. Rodi, robiť z ľudí hlupákov, ktorým na jednej strane znížime jednotkové ceny za kilowatt, ja neviem, za aké jednotky energií, a na druhej strane im niekoľkonásobne zvýšime všetky, všetky súvisiace poplatky, No a tí ľudia to proste nechajú tak, však Slovač znova skloní hlavu, ohne, chrbát, pán Veľkomožný, ešte mi naložte. No ale tentokrát sa asi e, tí PR-manežery vo vláde trošku, trošku prátali, lebo ľudí to už nejechali ľahostajných a ešte keď do toho sme po celom Slovensku mali tie smerácké billboardy, že stabilné ceny energií tak toto by, asi, toto by asi vytočilo aj, vytočilo aj veľkého flegmatika. No a teraz tá hra, ktorá nasleduje, že sa to stalo bez vedomia vlády a ja neviem čo všetko, že nejaké, nejaké menšie, menšie menší úradníci si o tom rozhodli svojvolne. Musím povedať, podľa toho, čo vidíme v parlamente a čo vidíme aj na výboroch, ako sa správajú členovia vlády, absolútne nikto by si nedovolil bez súhlasu kompetentných či ministra alebo predsedu vlády spraví takéto niečo. To znamená, ja hovorím, bola to hra, ktorá išla zo so súhlasom vlády, ale jednoducho vďaka tomu, že ľudia sa postavili na odpor, tak sa vláda rozhodla obetovať, obetovať jedného pešiaka zo šachovnice, svoje vlastné. Aby, aby sa ľuďom jednoducho zavreli tie oči aby vláda sa mohla teraz na čele s premiérom byť do prst, že však my sme, my sme niečo pre tých ľudí spravili. Pravda je taká, ak by sa ľudia na, na odpor nepostavili, poplatky by boli zvýšené a však ľudia by si zvykli. Takže možno toto je taký precedens, ktorý, ktorý hovorí, že je... Najvyšší čas prestať skláňať hlavu, ohýňať chrbát a postaviť sa za skutočne slovenské a národné záujmy, záujmy obyvateľov tohto štátu. O, skúsme o, teda ešte možno povedať že čo im odporúčate vy vzhľadom na, o, vzhľadom na túto energetickú, ak by sme to mohli nazvať, kauzu. O, majú teda tie faktúry roztrhať, alebo čo s tým majú spraviť? Viete, politikom sa ľahko povie tie faktúry. A následne, keď tie isté nezaplatené faktúry dostane potom ich spriateľený exekútor a tým ľuďom uh, pôjde po krku. a pre mnohých to bude likvidačné, lebo tie poplatky za exekúcie sú mnohokrát o mnoho vyššie ako samotné tie čiastky, tak potom sa týchto ľudí žiadny z týchto politikov jednoducho nezastane a povie, že je to postup v zmysle zákona. Takže... Tu je ťažko radiť. Tu možno jediné, jediné v tejto chvíli, čo mňa napadá, je obracať sa mailami, listami, možno priamo na úrad vlády a žiadať si stanovisko. Žiadať si stanovisko. Nech, nech ľudia na úrade vlády, ktorí sú platení, zdaní všetkých ľudí, nech za to prevezmú aj zodpovednosť. Skúsme sa, pán Kotlova, pozrieť aj na nastávajúce obdobie, ktoré bude, pretože tento rok nás čakajú voľby do vyššieho územného celku. Teraz sa zmenili na jednokolové. Aký máte na to názor, že v podstate že budú tie voľby jednokolové a či si myslíte, že teda nejakým spôsobom že by ste mohli uspieť aj v jednokolových voľbách, pretože teraz ste vlastne uspeli v dvojkolových až v tom druhom kole? Musím povedať, že my vnímame tú politickú snahu vlády o zmenu volebného systému. Tentokrát sa jedná teda o voľby do vyšších územných celkov, do samozprávnych krajov. Ako prejav paniky, ich paniky, ktorá hovorí, že už sú si nie tak istí svojimi výsledkami, už vidia, že ľudia začínajú asi chápať, že tá pravda je niekde inde. A boja sa, boja sa o to, aby sa im tie kšefty a zlodejiny nezastavili aj v iných krajoch, tak ako sa im to zastavilo v Bansko-Pyslickom kraji. Dobre, a ak sa pozrieme o, na teda nastávajúce voľby, vy dávať do každého o, samozprávneho kraja nejakého kandidáta? Pre tým, ako vám odpoviem, tak musím ešte povedať, že poslanci ľudovej strany naše Slovensko za jednokolovú voľbu nehlasovali. My sme sa... My sme sa zdržali hlasovania. My sme sa hlasovania zdržali v tejto veci, lebo vláda je tá, ktorá dnes, ďaká svoje väčšine v parlamente, nastavuje pravidlá hry a my sa tým pravidlám prispôsobíme v tomto prípade, či to je dvojkolová alebo jednokolová voľba. Ale vidíme, že... Keby ste mali ten návrh predkladať vy, predkladali by ste ho alebo nie? Je podľa vás správny ten postup, že budú tie voľby jednokolové alebo nie? Ťažko je sa k tomu vyjadriť, ale... Ak viete, ak máme trvať na dvojkolových voľbách, otázka je potom, prečo sa dvojkolovo nevolia aj všetky ostatné voľby, a zase ak máme trvať na tej zmene na jednokolové tak krátko pred voľbami, tak otázka je, či to nie je účelové a či to nie je politická manipulácia. A hlavne, keď vidíme, že čoraz viac smeráckých smeráckých županov, ške, š, teda čelí škandálom ohľadom rôznych finančných machinácií. Niekde sú to predražené nákupy osobných aut, niekde sú to predražené nákupy e, CT, to je tu u vás žiline dosť také aktuálne, by som povedal. Niekde sú to neskutočné úvery, ktoré si župy zobrali počas posledného volebného obdobia. Čiže smeráci majú načne čin rozmýšľať, a hľadajú spôsoby, v tomto prípade technické spôsoby, ako sa v tých funkciách zabetonovať. Hej? Pretože na jednej strane sa dá z pozície župana spraviť pre ľudí, čo to, a na druhej strane sa tam dá obrovsky bačovať, kradnúť a, a vytvárať si finančné toky. No a oni, vidia, viete, oni vidia, že my to myslíme s tým zastav, zastavením rozkrádania fakt vážne a keby sa to podarilo zopakovať ten náš výsledok z Banskej vyslice aj v niektorých iných krajoch, tak by prišli o ďalšie trafiky. No, čo sa týka práve VUC a najbližších volieb, hovorí sa teda o tom, že Smer si zabetonoval týmto... Troch županov, no a hovorí sa, že most môže vyhrať voľby v Nitre, v Trnave, takisto teda, že sú ďalšie, ďalšie mesta, alebo teda ďalšie územné celky sú na pretrase, takže uvidí sa, že akým spôsobom, akým spôsobom sa to bude ďalej vyvíjať, ako máte vy strategiu do najbližších volieb, teda do tých VUC volieb. No, stratégia, to je dobrá otázka, len trošku predčasná, lebo my sme k tomuto ešte nemali. Tak ani tak... nie, lebo v podstate už nie, neostáva tak ano, veľa času na to, ano, aby, ano. aby ste podali Tako. vôbec kandidátky, takže e, už, už to za chvíľku sa začnú no, podávať kandidátky. Áno, len takto, zo zákona sa obdobie aj na podanie kandidátok, aj na akékoľvek nejaké volebné volebnú reklamu, alebo proste kortešačky, sa začína vyhlásením, vyhlásením volieb a aj samotné tie volebné aktivity, tam zákon potom upravuje nejakým spôsobom. Hej. Predseda Národnej rady zatiaľ ešte termín volieb do vyšších územných celkov nevyhlásil a my sme sa v rámci strany dohodli, že kým teda nebude vyhlásený presný termín volieb, tak k tomu, kde koho postavíme a kto bude náš kandidát. A koľko kandidátov na poslancov, koľko na predsedov krajov, sa zateľ nebudeme vyjadrovať. Čiže uh, veľmi rád by som spravil výnimku, ale naozaj... Skúste ja som povedať, sme v Žilinskom rádiu, uh, skúste povedať, že či v Žiline tu niekoho máte, alebo nie. Žiadnu ano, nejakú konkrétnosť, tome. ale že či tu niekoho máte, sme, ale... Sme v Žilinskom rádiu, tak teda sa vyjadrím k Žilinskému kraju. Určite budeme, určite budeme stávať uh, kandidátov na poslancov v Žilinskom kraji. A či budeme stavať kandidáta na Župana, to dnes naozaj... Uh, nie, že nemôžem. Nechcem ešte povedať. Dobre, ak niekoho nepostavíte, budete niekoho iného podporovať za nejakú inú politickú stranu? Tak toto sú už absolútne predčasné, predčasné otázky a to by boli aj z mojej strany len špekulácie a uh, ja nechcem ľudí zavádzať, takže si dovolím na túto vašu otázku si dovoliť neodpovedať. Respektíve... Zoberiem si príklad teraz pána premiéra. Ďalšia otázka. Dobre, takže... Toľko už moje otázky na dnešného hostia. Dnešným hostom debaty na telefón je predseda bansko samosprávneho samozprávneho kraja, poslanec Národnej rady Slovenskej republiky a predseda strany Kotleba, ľudová strana naše Slovensko, pán Marian Kotleba. No a samozrejme, milí poslucháči, vy v tejto chvíli máte možnosť písať svoje SMS správy na číslo 0903398983, takisto e-maily na studiosavinačfrontinuz.ca. No a taktiež sa budete môcť dotelefonovať priamo na našu telefónnu 041 04176. 333 333 No a v rámci ďalšej hodinky budete môcť sami uh, položiť otázku priamo vetri hrady a Frontinus. No a uh, na dnešného hostia Mariana Kotlevu počujeme sa opäť po pesničke. Aj po pesničke sa opäť počujeme z debatou na telefón. Dnešným hostiom debaty na telefón je Marian Kotleva, poslanec uh, uh, za ľudovú stranu naše Slovensko a takisto aj uh, uh, predseda Bansko-Bistrického kraja. Vy, milí posluchači, môžete posielať svoje SME Správy na číslo 0903 398 a takisto na e-mail studiozavinačfrontinus.sk No a telefonnick si ani nemusím spomínať, ale spomeniem ju 041 76 333 33, pretože na linke už máme prvého posluchača alebo posluchačku. Dobrý deň. Dobrý deň, prajem o, obidvom vám a súčasne vám chcem obidvom poďakovať za statočnosť, hlavne teda e, radiou Fronitinu, lebo viem, že málo tohle vaše radio, pro, problém za to, že e, tam bolo pán Mazurek, táto vláda sa totiž strašne bojí pravdy. A preto vytvorila toto gestapacké komando, to No, Nerozumiem tomu, tak na goľu nasadili jedného vyšetrovateľa, ale na občanov, ktorí sa domáli pravdy, stoclenné. No tak už vidíme, akú vládu máme. No Chcem osobne poďakovať aj vám, pán redaktor, aj vám, pán poslanec ľudovej strany naše Slovensko, za na to, že tú pravdu sa snažíte e, dostať e, medzi ľudí na povrch, lebo iné media mainstreamové k od rána do večera a zatáľujú aj veľké skutočnosti aj od tých... E, našich vyslaných vojakov. Vriaké cvičenie pre Boha nemôžu cvičiť, ak tu máme cvičište v priamo no odborníkov, ktorí by pomohli tým menej skúseným vojakom pri cvičení. Všetko máme. No len musíme ísť provokovať na hranice a tvrdiť, že Putin je agresor, no. Je to tak, ako ste hovorili, skutočne, keby bolo Putin agresor, tak ich tam za 5 sekúnd rozstaviť tie tanky aj, aj všetko, čo tam je aj, aj s tými neborákmi, ktorých tam... Dobre, budeme skrácovať, pán poslucháč, iba kvôli priestoru pre iných poslucháčov? Áno, áno, áno. Tak asi ešte raz chcem vám obidvom poďakovať za to, že sa snažíte dostať pravdu medzi ľudí. Moc pekne ďakuje. Ďakujeme. A držím vám všetkým palce. Dobre, majte sa krásne. Uh, tak... Uh... Skúste reagovať, pán Kotlba. Ďakujem pekne za podporu a ja dúfam, že teda čoraz viac ľuďom sa otvoria oči aj ohľadom toho politického gestapa, ktoré podľa môjho názoru vzniklo, vzniklo vyslovenie za účelom zastrašovania všetkých nepohodlných ľudí na Slovensku, však Eštebe tu už niekedy bola, oni iba prebrali ich, prebrali ich eh, praktiky a metódy. A tak, ako ste aj správne vy povedali, Vidno, že pre, tento, pre túto vládu, pre túto vládu, nes sa pá tento štát, túto vládu, je o mnoho väčší problém, alebo sú o mnoho väčší problém ľudia, ktorí hovoria pravdu a snažia sa ľuďom otvoriť oči, ako tí, ktorí rozkrádajú celý štát, buď ako privatizéry, alebo cez DPH, alebo cez všetky tie tunelovania a podvody pri štátnych zákazkách, pri neplatení faktúr živnostníkom a tak ďalej a tak ďalej, lebo ak by takéto komando založili za účelom vyšetrovania týchto ekonomických, hospodárskych podvodov, tak by to malo úplne iný význam, ako keď ho založili za účelom potierania názorov. Dáme priestor opäť pre ďalších poslucháčov. Dobrý deň, koho máme ďalšieho na linke? Za týždeň som sa zúčastnil Ako to, vás vítam, konečne jeden normálny človek v rádiu. našom. Konečne. Kde ste boli doteraz? Iba jednu jedna, jedna otázku. Samozrejme, že vás to je jasné. Bol som voliť čisto vás, som maximálne s spokojný. Povedal som vám, Prečo nekandidujete za prezidenta? Alebo kedy budete kandidovať za prezidenta? Ďakujem pekne. pekne Ďakujem za otázku. Ďakujem za podporu. Ďakujem za podporu. Musím povedať, že v Rádiu Frontinus som už bol niekoľkokrát, takže treba, treba ich počúvať naozaj. Ja im tiež ďakujem za to, že majú tú odvahu dávať nám priestor, lebo zatiaľ sa takých subjektov médií na Slovensku veľa nenašlo. A čo sa týka mojej kandidatúry za prezidenta, no, to si myslím, že sú ešte také veľmi predčasné úvahy a, a ono, keď, keď tá téma príde, keď tie voľby sa budú blížiť a bude to aktuálne, tak, tak necháme, necháme samozrejme priestor na to, aby sa ľudia, naši voliči, sympatizanti vyjadrili, ale momentálne to nevidím absolútne ako Nejakú, nejakú aktuálnu vec alebo prioritu. Dáme priestor opäť pre ďalšie posluchácké otázky. Chodí nám ich veľmi veľa aj SMS-kami a mailami. Tých je, tých je tu naozaj toľko, že ich určite nestihneme prečítať. To už vieme teraz. Ale dáme priestor pre ďalšie telefonáty. Dobrý deň. Viem, prečo, Pán Kotleba, ja mám takúto otázku, že čo ako občan Slovenskej republiky mám robiť? Vláda roku 2001 predala uh, východoslovenské železárne košice za 50 miliónov dolárov. Rober Fico, aby sa stal prezidentom, uteká do Pittsburghu s 200 milión, miliónmi dolárov pre uh, amerického investora, aby získal uh, uh, uh, útechu a podporu v voľbách. Takže takto podporili US tier. Teraz uh, US Tears slovenský majetok, ktorý získal za tých 50 miliónov dolárov predáť za miliardu alebo miliardu a pol to znamená miliardu 500 miliónov dolárov čínskemu investorovi. Prosím, spachotlieva. Čo s takýmito hlotrami, ktorí toto tu spôsobili že a mňa, moju mamu, moju starú mamu, moje deti, mojich vnukov, tu okradli o 30, alebo koľko násobok, to je tak z, z, z rýchlosti 50, to je, to je 300 násobok, To je no, nenormálna situácia. Ešte raz som začal s tým, čo ako občan v tejto krajine mám robiť. A ešte k tým 156 mojakom. Viete, tu asi ľudia zabudli, a, ako láskou a, sa nám tu ná. Nemci počas ostania venovali, koľko ľudí tu prišlo o život a ako krásne sem tu žilo, ako sa nám tu rozvíjala tá spoločnosť. Ja by som poslal tých našich vojakov, tak skutočne, ak hovorili, tam cvičiť niekde z a a niekde si do logista. Protože vás tú prvú otázočku. Ďakujeme. Tne. Ďakujeme. Ďakujem za otázku okradli nie len vás za vašu rodinu okradli všetkých normálnych poctivých obyvateľov Slovenskej republiky ktorí, ktorí platia dáne a ktorí sa podielali na, na celom tom financovaní či štátu alebo vlády samotnej, ale hlavne, hlavne týmto prístupom a aj tou privatizáciou, ktorá bola predtým, lebo povedzme si na rovinu, privatizácia nebolo nič iné, len bohapusté rozkradnutie celého toho národného majetku, ktorý sa rozdal do rúk pár vyvoleným ľuďom, tak týmto prístupom vlastne úplne zosmiešnili a vysmiali sa všetkým ľuďom, ktorí v minulosti budovali náš štát a bez ktorých by sme tu neboli ani my a bez ktorých by tu proste nebolo vôbec nič. Čiže ja vám to poviem úplne na rovinu, tu iná možnosť nebude. Len keď raz budeme vládna strana, tak zobrať si všetky tieto majetky naspäť. Zobrať si strategické podniky naspäť. Zobrať si všetky tie piliere hospodárstva naspäť. Zobrať si všetky tie zdroje zdroje príjmu štátu naspäť. A akým spôsobom si to zoberieme naspäť, to bude na debatu. To bude na debatu, či na to budú chcieť predať alebo darovať. To, to sú už len technické otázky. Dáme priestor opäť pre ďalšie otázky od poslucháčov. Dobrý deň. Áno, dobrý deň prajem. Pán Kodleba, ja mám na vás uh, takú požiadavku a trošičku takú pripomienku. Ste zdelaný človek, ste mladší ako ja, prosím vás, držte tých svojich šulajov v tom parlamente trošku. Na úzde držte opraty a húčte ich, aby vystupovali trošku slušnejšie v parlamente i na ulicach, lebo to nerobí dobre na vašu adresu. A ja mám určitú krivdu zo so strany orgánov, ktoré tu nebudem spomínať. No, žiaľ, drzosťou som nedosiahnul, nič ani nedosiahnem. Mám, teda budem pokračovať, že pre občaná to znamená také, že sa pripravujú hádky, nenávisť. A tým úražaním, ako aj Matovič, a ďalší. To je, mne to je jedno, kto tam je, ale tak by sa vystupovať nemalo. A medzi občanom občan to už tak trošku vre, aby nevznikla nejaká šarvátka e, Slovenskej republike. Ďalej by som mal na vás, e, aby ste rozšírili služby. Niekto musí začať. Vy ste ako predsedáviších územných celkov v Panskej vystrici a skúste nejako aspoň 3 dni rozšíriť po obede od teda otváracie hodiny, teda služby pre občanov či u zdravotníctve na súdoch, na prokuratúrach na mestských úradoch skúste sa s tým nejako zaobpodievať, nejako riešiť Dobre, jednoduché, a... dopoviem jednoduché vysvetlenie ak pracovníčka, teda sestra v zdravotníctve je pri lekárovi a vonku má 20 pacientov a potrebuje k svojej úvodnej lekárke, tak nemáte ísť, lebo po obede nevybaví nič. Buďte takí dobrí, skúste nejako s tými službami vyriešiť. Skúste aj vaša strana pripravovať nejaké pracovné miesta pre občanov Slovenskej republiky. No a skúste hľadať od štátu nejaké výhody pre pomoc a podporu malých a stredných podnikateľov. Dobre, pán Kusinač. Pomáhať im. Ďakujem. Ďakujeme veľmi pekne. Ďakujem, ďakujem za pripomienku. Začnem tak odzadu, čo sa, týka, čo sa týka rozšírenia tých nejakých úradných hodín. To nie je celkom teda v kompetencii samozprávnych krajov, ale budeme sa nad tým... Zamýšľať z pohľadu nejakej zákonnej úpravy, že by sa to mohlo zákonom upraviť, aby jeden deň v týždni boli, povedzme, rozšírené tie úradné hodiny alebo stránkové hodiny, tak, aby aj ľudia, ktorí prídu neskôr na tie úrady alebo k lekárovi, aby, aby mohli niečo vybaviť. No a čo sa týka, čo sa týka tých narážov alebo toho správania poslancov. Tak ste asi mysleli vystúpenia pána poslanca Mazujka a pána poslanca Mizikále. Pán posluchač, viete, keď počúvate, sedíte tam v tej rokovacej sále parlamentu a počúvate neustále od vedenia Národnej rady, ale aj od mnohých poslancov, že akí sú tí imigranti chuďatka, ako im musíme pomáhať, ako ich sa musíme volať a musíme im tu všetko zabezpečiť a nesmieme kritizovať ani moslimov, ani židov, ani nikoho a o Slovákoch a o právach pre ľudí, ktorí žijú tu v Slovenskej republike a budujú robia pre štát a nepadne celý čas ani slovo, tak sa nemôžete čudovať, že, že proste sa niekto z nich uh, trošku aj vytočí, lebo uh, Mazurek pochádza z kežmarku, kde Kešmark je okres s najvyšším zastúpením cigánskej populácie z celej republiky, čiže on vie, on vie, o čom je tá diskriminácia a kto je diskriminovaný a poslanec Mizik je zase z Revúcej, kde Revúca je okres, jeden z okresov s najvyššou nezamestnanosťou, takisto jeden z okresov s najvyšším podielom cigánskej populácie a on keď počúva o tom, že ako im všetkým treba pomáhať a nikto nehovorí o tom, ako treba pomáhať aj ostatným, tak tiež, tiež tá ten tlak stúpa, viete. Takže, takže keď tí poslanci len povedia pravdu a povedia to trošku emotívne, na tom nevidím nič zlé. Horšie že niektorí sa nám z vlády z parlamentu usmievajú a rozprávajú na no medové reči a popri tom nás všetkých zadlžujú, zotročujú a úplne nás likvidujú. Dáme priestor pre ďalšieho poslucháča alebo posluchačku. Dobrý deň, ko máme ďalšieho na linke. Dobrý deň, tu je Ondrej. Prosím vás. E Chcem sa opýtať pána Kotlebu. E, mne sa zdá, že taká tá, taká tá medzinárodná tendencia je e, takáto, že Maďarsko je zadlžené a títo páni sveta, títo investori a tí majiteľia peňazí, oni plánujú znova spojiť Slovensko, výkone Slovensko, priemyselné Slovensko s Maďarskom, aby tento región akože udržali ekonomicky v chode. Takže chcem sa opýtať pána Kotlebu, že aký má názor na to, keby sa v budúcnosti niekto pokúsil pod zamienkou imigrantov, alebo neviem, podľa ako zamienkou znova spojiť Maďarsko so Slovenskom. Ďakujem. Ďakujeme za otázku. Viete, trošku to... netradičné. Áno, neviem vám na toto nejako odpovedať, lebo nič také som ja nepostrehol, že by sa chystalo a uplánovalo, alebo že by niekde o takom niečom bola debata. Ale musím povedať to, že nielen len maďarské zadlžené. Slovenská republika je obrovsky zadlžená. 42 miliard štátny dlh plus Ďalšie 2 miliardy, ktoré nám na, naša skvelá vláda naplánovala na tento rok, čiže po skončení tohto roku bude dlh vyšší ako 44 miliard eur. A ten dlh som neurobili ani ja, ani pán redaktor, ani poslucháči. Ten dlh je spôsobený tým, že všetky vlády od 93. roku tu rozkrádajú, mrtva, rozkrádajú a nevieme, alebo zatiaľ sa nepodarilo ich zastaviť. Opäť sa môže niekto ďalší dovolať. Dobrý deň. Stížte si prosím, Alo. z radio, ja tam otozvaľa. Dobrý deň, pán redaktor, pozdravujem vás a zároveň pozdravujem aj pána Kotlebu a vy tam hovorine. Pán Kotleba, mám na vás len takúto, ani to není otázka, ale chcela by vám povedať, ako sa u nás zvyšovali dôchodky od 1. januára. Vymeriavací základ mi prišiel, že sa jednoznačne jednoznačne zvýšujú všetkým dôchodcom dôchodky 8,20 eur. Ej, hej, ej, hľa, vymeriavací dôchodek, áno, mala som zvýšené o 8,20 eur a môj dôchodok bol 281 eur a po zvýšení mi činilo 284 eur. O koľko som ten môj dôchodok zvýšil? Bolo to 8,20 eur. Takto podvádzajú ľudí. Keď som sa pýtala na dôchodkovom Bratislave, ako je toto možné, tak mi bolo vysvetlené a povedané na dôchodkovom Bratislave, že môj dôchodok e, sa pridávalo tých 5 eur k vyberávacému základu roku 2016, s ktorým som ja ten nastupoval na dôchodok. Tak tam mi dali 5 eur, a tu k tým 281 eurom mi pridali tie 3 eura, takže mám zvýšený dôchodok 8,20 eur. Povedzte mi, je toto možné. Veď sa zvyšovalo o pevnú sumu 8,20 eur na rok 2017. No čo s nás robia? Čo s nás ľudí robia? A to snad není pravda. toto. Musila som sa vám vyžalovať a povedať vám to. Mám 33 rokov odrobené a tri deti vychované. Či je toto možné sa pýtam takto verejne zavádzať ľudí? No na čo mi to dávali k tomu roku 2016 eur? Ja to nepochopím. Nechápem. A ešte jednu vec. Môj manžel odrobil 33 rokov na šachte. Robil v trdých podmienkach, odrobil tam, bol hodnocený ako čestný pracovník. Prešťahovali sme sa z Českej republiky na Slovensko v roku 87. Hej. potom sa republika rozdelila, manžel nastúpil na dôchodok. Predstavte si, vôbec sa mu nezapočítava nič do dôchodku z toho, čo tam má odpracované, pretože po rozdelení neodtracoval ani jeden deň na, v Českej republike. Kdyby bol potom rozdelení odtracoval jeden deň na Slovenc, v Českej republike, tak by bol mal nárok na český dôchodok. Prosím vás pekne, povedzte mi, či toto nie je prívda do neba volajúca. Ďakujem vám veľmi pekne. Budem poslúvať. To bolo trošku obsiahlejšie. Áno, ale veľmi pekne a úprimne vám ďakujem za to, že ste naberali odvahu to povedať takto do ETR-u, aby si ľudia uvedomili, aká sociálna aká sociálna je táto gestapácká vláda. A e, viete, pani poslucháčka, oni nebudú ľuďom, ako ste vy, ktorí proste robili pre tento štát dvíhať dôchodky, pretože oni tie peniaze, ktoré ste aj vy vyrobili, úplne niekde inde minú. To politické gestapo, ktoré sme tu spomínali, nie je zadarmo, na to išli nejaké peniaze. Ja vám poviem len tri také konkrétne čísla, ktoré, ktoré za posledných mesiac a pôl, alebo za dva mesiace, sa minuli popri celej tej mašinérii štátu a popri ďalšom rozkrádaní, aby ľudia mali možnosť aj tu Žiline vidieť aspoň na takýchto omrvinkách, alebo to budú len omrvinky, kde dávajú tie peniaze. A prečo potom nie je na to, aby vám aspoň o tých smiešných a trapných 8 eur zdvihli ten dôchodok? Za 260 tisíc eur si predstaviteľia štátom kontrolovanej spoločnosti Transpetrol kúpili luxusné autá. Služobné luxusné autá, ktoré absolútne nepotrebujú a ktoré sa dali nakúpiť možno za 100 tisíc. Kúpili si ich za 260 tisíc. Naši vojaci do Ruska, teda do Lotyšska, vyslaní do Lotyšska, budú stáť viac ako 800 tisíc. 800 tisíc za nejaké drobné sú je rozpočet na túto vojenskú misiu Slovenskej republiky, ale ako vieme, všetky tieto rozpočty sa prečerpávajú a jednoducho bude určite aj tento rozpočet navýšený. Čiže môžeme rátať, že naša hra na americkej šachovnici pri ruských hraniciach nás, všetkých daňových poplatníkov v Slovenskej republike vynde 900 tisíc eur No a ministerstvo vnútra dalo 2,8 milióna na rôzne granty pre mimovládne organizácie, ktorých cieľom je vytvoriť priateľské prostredie pre príjmanie imigrantov. Čiže keď to zrátame, tak 4 milióny eur len za posledné 2-3 mesiace sa, nám, sa minuli naviše oproti bežnej spotrebe štátu na takéto nezmyselné projekty. Ja si myslím, že Uh, to sú len také omrvinky, viete? To sú len omrvinky, lenže z tých omrviniek, tých omrviniek je každý mesiac niekoľko desiatok, možno stoviek a my, ani ako poslanci, sa o nich nedozvieme. A ani verejnosť tým pádom nemá šancu sa o tom dozvedieť. A jednoducho potichúčky si rozdávajú svojim, potichúčky rozkrádajú štát a potom sa nemôžeme čudovať, že tie peniaze na tie zaslúžené dôchodky nie sú. Ale uh, pravda je taká, že aj toto pomáha ľuďom otvoriť oči a ľudia zistiu, že vláda smeru nie je sociálna, ale je gestapácka. Opäť máme priestor pre ďalšieho poslucháča. Dobrý deň. Ježiš, to nie je možné, že ja som sa dovolala. Ja, ja tomu ani neverím. Dobrý deň. Tu je Jarka z Bratislavy. No ja pozdravujem e, Mariana Kotladupa a prosím vás pekne, mám, mám strašne veľa toho na, na svedomí a na srdci, tak sa chcem opýtať, že čo hovorí o NATO, keď ide o tzv. potlačanie práv a slobod, e, ke, keď e, sa hovorí niečo o, o menšinách. E, lebo či to neplatí ako že štátovú tvornu, ale my máme len čúšať a držať žubula krok, to je jedna vec. Druhá vec e, TVS, oni zrušili akékoľvek možnosti, aby mohli hlavne tí starší hovoriť priamo, tak ako u vás ste jediný, zrejme čo som sa teraz dozvedela, že sa dá priamo hovoriť do eteru, pretože oni vedia, že tí starší si viac pamätajú, takže môžete len na SMSky alebo na, na maily, čo teda starší väčšinou neovládajú. No a tým pádom oni majú pokoj, pretože si len to dajú do vysielania, čo sa im hodí, ich, ich proste eh, politike. A pýtam sa, eh, pána Mariana Gotlebu, či myslím, že tuto to speje k tomu, aby sa Slovensko stalo nie slo slovenským ako štátotvorného národa štátom, ale, náro ale štátom menšín. Pretože tu sa dávajú do popredia, dokonca si to šebeľovci aj zakotlili proste v ústave, že sú pozitívne diskriminované menšiny. To znamená, že pokiaľ nie ste ich z nich, no tak nemáte šancu proste v ničom ako sa z niečoho dovolať. To ani pána Fiča ani nikoho nezaujíma, že človek je tu bezmocný, že sa na nikoho nikde obrátit. Absolutne tu nechci si žiaden hlavne, že on sa pekne usmieva tam e, v európskej únii ďalšia vec. Prosím vás, e, myslím si, že zo Slovenska takýmto spôsobom nikdy nebude slav, e, e, proste zdravá Sparta, pretože tu sa zámerne dáva oveľa viac peňazí na, na duševne chorých e, ľudí, aj detí ako na zdravých. A tí zdraví nemajú ani na tú zdravú výživu, takže z tých budú zase o chvíľu len mrzáci a to zrejme niekomu o to, o to ide. A taká maličkosť, ja sa pýtam, prečo sa Izrael tak strašne tlačí do Európy vo všetkom? Od športu až proste, že, že tu pán Figel eh, odkúpil izraelský odpočúvací systém, eh, do ktorého len oni môžu zasahovať. Proste chodia si tu eh, z Mosadu, jak, jak po Korze. Dokonca, keď pôjdete na výstavu Sen a skutočnosť o slovenskom štáte, tak je to veľká sranda, prepačte, ale chodia tam novodobí tajní, ktorí viem to podľa seba, keď sme tam niečo napísali, tak eh, sme prišli o pár dní a už to je vyškobnuté celé, lebo tam bolo napísané, že 90 žido bolsevická propaganda čo čo tá, ja vás ja vás poprosím ksahule, vás, ja vás poprosím same, tam, tam je len pár percent a Aby sme dali priestor aj ďalším poslucháčom. tak budú po vás pekne chodiť za vami nenápadne. No takéto veci viete, je toho strašne veľa, pretože si myslím, že tu naši politici to zapredali tento štát Izraelu. Dobre, Dobre. ďakujeme Ďakujem veľmi pekne, lebo naozaj ten priestor pre posluchačov je taktiež trošku obmedzený, ale pán Kotlova skúste aspoň nejako v krátkosti veľmi, sa veľmi tomu tom stručnú reakciu uh, tomu, že komu slúži štáda alebo vláda, čo vám poviem, začiatie prvej schôdze v tomto volebnom období, poslanci prišli, dvaja poslanci prišli do Slovenského parlamentu s pripnutou židovskou hviezdou, uh, Koncom minulého roka sa v noci uskutočnilo stretnutie vedenia Národnej rady s delegáciou z Izraela, ktorej členmi bol aj aktívny príslušník Mosadu. Čiže ako, tie vplyvy a indicie sú tam úplne jasné a tomu zodpoveda aj tá kritika našich poslancov za to, že si dovolia povedať pravdu, tak majú byť teraz stíhaní a hrozí im teda pokuta, rádovo tisíc eur za to, že, že si dovolia povedať názor, ktorý sa nehodí mocným, no ale na to si už mohli zvyknúť, že ľudovú stranu naše Slovensko ani je poslancov, nezastrašia ani, ani nekúpia, takže, takže ja som rád, že aj mnohým ďalším ľuďom na Slovensku už dochádza, že komu slúžia súčasný politici. Dúfam, že ďalší telefonát bude naozaj v stručnosti, aby sa mohli dovolať aj ďalší poslucháči a teda môže niekto položiť opäť otázku vetery Rádia Frontinus. Dobrý deň. Dobrý deň, ste vo vysielaní Rádia Frontinus, môžete hovoriť. No? Áno, môžete. Dobrý deň, zdravím Rádio Frontinus a zdravím budúceho premiéra pána Kotlebu. Dobrý deň. Ďakujem, pekne. Chcel by som sa vás opýtať, ja som z Trenčína, Michal sa volám a v túto Trenčíne sa vlastne nič moc nedaje ohľadom, čo sa týka vašej strany alebo našej strany vlastne, nejaké väč väčšie alebo menšie akcie. By som sa chcel opýtať, samozrejme, že vám prajem veľmi veľa úspechom a čo ešte? No, máme tu štešilejké kauzy, vlastne zametené pod stôly, ako je kauza plávaren, to je určite aj svetoznáme. No, takže chcel by som sa len dopýtať, že čo sa tu bude diať ohľadom vašej strany, alebo nejaké akcie, aby sa, aby sa tu vlastne vlastne čosi dialo, lebo toto je to, tento trenčí vlastne, dá sa povedať, je smerácky, takže no, aby sa už konečne čosi dialo, no. Asi ja tak všetko. Dobre, ďakujem Ďakujem za vám, veľa úspechov. Ďakujem veľmi, pekne, ďakujem veľmi pekne. A čo sa týka tej aktivity, respektíve neaktivity našej strany na považi a v Trenčine zvlášť, túto, túto vec sa snažíme riešiť už dlhodobejšie a tento týždeň, tento týždeň bude stretnutie predsedníca strany, kde toto bude jeden z bodov programu. Takže ja som presvedčený, že. Uh, následne, následne uh, tá aktivita presvedčí, presvedčí teda aj Trenčánov aj všetkých z, tam spovažia že sa udejú zmeny k lepšiemu. Ďakujem veľmi pekne za tú spätnú väzbu uh, Opäť uh, dáme priestor niekomu ďalšiemu kto sa chce dovolať a položiť otázku Marianovi Kotlebovi. Dobrý deň Dobrý deň Dobrý deň, tu je Zbako by som pozdraví panu Pana Kotlebu, som jeho voliť a momentálne aj na nanúši člen. Rád by som sa mu poďakoval za výnikarstvo robotu a mám na jeho otázočku, o, že ako chce chrániť svojich členov, keďže tie Ficové gestapo je jednoznačne zamerané proti nám. A ďalej by som chcel vyzvať vojenský národ, aby hľadali pravdu a aby sa nedali a uvedomili ste jedno, naši politi politiky. Čiže ten náraz extrémizmu je ich robota, a keď sa navozia tých moslimov, tak potom ľudia, čo sa budú diať. Dobre, ďakujem novým. Ďakujeme. Ďakujem pekne. No čo sa týka nejakého spôsobu komunikácie s gestapom, to je vlastne spravodajku ku gestapu. To znamená... Dokneň sa dá ignorovať a keď to už nepôjde ignorovať, treba nám nať vedieť a my spravíme všetko, všetko, čo bude v našich silách, aby sme jednoducho tých gestapákov udržali na úzde. Ale to je, to je zároveň aj taký môj, taký môj návod pre všetkých, ktorí budú mať dočinenie s tou politickou políciou, ktorá sa pripomeniem oficiálne nazýva ako jednotka pre boj s terorizmom a extrémizmom Národnej kriminálnej agentúry. Ako náhle vás budú v akékoľvek veci kontaktovať, majte na pamäti, ide po vás gestapu, spravajte sa ku, ku gestapu. E, nič, nič lepšie ma asi v tejto veci nenapadne. Ďakujem pekne. Ešte dáme priestor pre pár telefonátov, ale potom prejdeme na sms a e-maily, ktorých prišlo naozaj veľmi veľa. Určite nestineme všetky, ale budeme sa snažiť toho stihnúť čo najviac. E, opäť teda ale máme niekoho na linke. Dobrý deň. Dobrý deň. Pri telefónne poslúchať z východu Roman. Zdravím pána Kotlebu a myslím, že keby vaša relácia trvala do piatej, tak by vám tam množstvo drčali telefóny. A chcel by som tým ilegálom povedať, napríklad vo Spojených štátoch teraz, keď sú tie protesty proti ilegálnym pristahovateľom, <kým> tí multikulty zabudajú, že v tom slovičku sa nachádza slovo ilegál, takže sú tam nelegálne, takže štátne orgány nemajú nad nimi dozor a z veľkej časti majú nad nimi dozor príslušníci mafie ktorí sú užičení v práce. A... Držím vám palce. Uh, ľudia pôjdu za vami sami, keď vidia, že politika tých väčšinových strán ide proti ním. Ešte jedna, jedna taká, uh, taký bod, že vlastne síce sme súčasťou Európskej únie, ale sme kolóniou tých veľkých štátov, ako sú Nemecko, Francúzsko, Holandsko, lebo oni nás nikdy e, neplánujú pokadať na svoju úroveň. A aj naša ekonomika je nastavená tak, že tie peniazotoky sú smerované z našej krajiny k ním. Pekný deň. Ďakujeme. Ďakujem za príspevok. Ja nebudem vás nejako doplňať, lebo ste povedali naozaj celú pravdu a som rád, že čoraz viac ja ľudí to naozaj takto vníma. Len do, dovolím si doplniť e, niečo o imigračnej politike štátu. Slovenskej republiky. Keď som na poslednom výbore pre obranu a bezpečnosť teda e, nejakým spôsobom dal ministrovi obrany, že či by nebolo radšej lepšie tých vojakov slovenských, ktorí idú teraz provokovať na tie ruské hranice, poslať na slovenské hranice, naše hranice, alebo ich poslať na maďarské hranice, aby pomáhali e, Maďarom zastaviť ten prílev tých migrantov tak som dostal takú odpoveď formálnu, alibistickú, že ale veď ozbrojené sily Slovenskej republiky spolupracujú s ministerstvom vnútra na cvičení vojakov, aby v prípade potreby mohli, uh, mohli uh, byť nasadené na tie hranice, ale uh, tá potreba tu už je, tá potreba tu už je, na tie hranice už dávno mali ísť, lenže viete, tá politika štátu, alebo Tí politici sú absolútne dvojtvárni. Niečo úplne iné rozprávajú v Bruseli, niečo rozprávajú ľuďom a úplne niečo iné robia. A sice pomaličky, potichučky vznikajú ďalšie a ďalšie projekty s podporou štátu na nejaké udomácnenie tých imigrantov na Slovensku, vytvárajú sa pre nich podmienky, vytvárajú sa pre nich potichu, ubytovacie kapacity a po desiatkách sa na Slovensku vozia. A nakoniec, keď sa prebudíme z toho celého sna, tak uvidíme na hraniciach nikto, imigranti vnútri krajiny a politická polícia gestapo bude dohliadať na to, aby sa ľudia proti ním nevzburili na uliciach. Čiže tá, ten scenár je veľmi jednoduchý a ja verím, že ešte v najbližších voľbách sa nám podarí celú túto skorumpovanú vládnu moc vymeniť a začať naozaj Slovensko budovať pre nás, pre obyvateľov Slovenskej republiky a nie pre cudzincov a pre cudzých pánov. Skúsme ešte jeden telefonát, potom prejdeme na spomínané SMS-správy a e-maily, aby sme to stihli čo najviac. Dobrý deň. No, dobrý deň. Pán Kotleba, viete čo? Ja mám takúto otázku. Čo vy máte proti Židom? Len kvôli tomu, že sú o mnoho vzdelanejší ako vy. A čo som poznal? Židov to boli jedni slušní, vzdelaní ľudia. A nie ako katolík ako vy. Rozumiete? Len každého, rozumiete, by ste poslali do plynu a takto. No to je na hambu toto. Rozumiete? Viac nič. No keď takto ľudí obľubovať. Dovi. Dobre, ďakujeme za otázku. Ďakujem pekne, ďakujem pekne za váš názor, ale vy ste si ma asi pomýlili s premiérom, s predsedom vlády, pretože on chválil Hitlerov režim, nie ja. A neviem o tom, že by sme niekoho chceli posielať do plynu, ani neviem o tom, že by sme uh, mali niečo proti Židom ako takým. Skôr naopak, mnohí uh, tí, ktorí na Slovensku žijú, sa nezdržia nikdy komentárov na, na uh, činnosť našej strany a jednoducho každá akcia vyvoláva reakciu. Celé to tak je. Takže. Vážny poslucháč, treba si zhodnotiť všetky veci triezvo, netreba do toho dávať žiadne emócie a hlavne netreba veriť médiám a ono to potom príde, tá pravda. Máme tu teda SMS správy a e-maily, konkrétne prvý e-mail. Pán Kotleba, aký je váš názor na jednokolové voľby do VUC? Nemal by zákon obsahovať aj to, že sa niekto môže stať Županom len dvakrát, ako je to u prezidenta Slovenskej republiky? Budete kandidovať za Župana znovu. Myslíte si, že sa znovu stanete Županom? Držím prsty posluchačka. Už sme tú tému tých krajských volie preberali a... Ale to neodzňalo, že dvakrát že a dosť, neviem, že to raz bolo v pohode. No, rozdiel, alebo problém, alebo rozdiel teda medzi prezidentom a predsedom kraje je v tom, že prezident nemá nejaké výkonné právomoci, čo sa týka hospodárstva, alebo hospodárenia alebo ekonomického výsledku. A naopak, tí župani majú možnosť ukázať, akým spôsobom chcú po ekonomické stránke viesť kraj a ja si neviem predstaviť, že teraz, keď my sme vďaka rozumnému hospodáreniu dostali banskobistický kraj vo veľkej miere z dlhov, ale samozrejme nie zo všetkých, lebo uh, predošli a smerácky župani, mi nechali 70, skoro 72 miliónov eur sekeru, ale dostali sme to do o lepších čísel, no a povedzme, že ak by pán Boh dal ľudia aby ma zvolili ešte na ďalšie volebné obdobie, tak by sme to dostali ešte do lepšieho stavu a následne by som musel z nejakého dôvodu, napríklad, že už by som nemohol povedzme tretíkrát byť zvolený, by som to musel nechať povedzme tým zlodejom zo štandardných strán, ktorí aj teraz nečakajú na nič, len na to, aby jednoducho mohli v tom pokračovať a znova a znova rozkrádať a, a dohadzovať si svojim kamarátom a firmičkám a tak ďalej. Čiže, čiže to je na takú odbornejšiu debatu a treba sa na to pozrieť z pohľadu rozpočtovej zodpovednosti. No a... Čo sa týka toho, že ako odhadujeme výsledok, tak ja si netrúfam dnes nič hovoriť. Ešte, ako som povedal, nie je vyhlásený, vyhlásený termín volieb a ako pán Boh rozhodne a ľudia budú voliť, tak tak bude. Pán Kotleba, vaša strana pre Slovensku republiku nič neurobí budete stále sedieť v Národnej rade Slovenskej republiky a drať poslanecké lavice za veľké peniaze. Nemáte sa s kým spojiť? Ste strana poperajúca holokaust a mali by vás zakázať a zrušiť ako kedysi Slovenskú to je, to je názor a ja som presvedčený, že pre Slovenskú republiku už teraz robíme minimálne to, že dávame ľuďom informácie z tý, znútra Národnej rady a z toho, čo sa chystá, čo sa deje a verím tomu, že po ďalších voľbách budeme mať ešte silnejší mandát, o mnoho viac poslancov a že jednoducho to naše slovo bude mať úplne inú váhu a tým pádom aj naše činy budú môcť byť oveľa, oveľa výraznejšie a ešte lepšie pre Slovensko. Pán Mazurek a Myzik sa mali ospravedlniť v Národnej rade Slovenskej republiky. Neviem síce komu a za čo zobrali to po svojom a veľmi sa mi to páčilo, že povedali svoje aj za cenu pokuty 1000 eur. Peknu a len správne rozhodnutia a kroky. Ďakujem za podporu. Po ich ospravnení bolo predsedom národnej rady zvolané poslanecké alebo teda predsendické grémium, kde som sa zúčastnil ako predseda nášho poslaneckého klubu a kde som jasne povedal, že naši poslanci sa nemali komu osprávniť, pretože v podnete, ktorý bol na nich podaný, je stiažovateľom samotný predseda Národnej rady Andrej Danko a ak by sa mali osprávniť, tak by sa mali akože osprávniť jemu. Tak hovorí zákon. Lenže on osobne e, z nejakého dôvodu na ten bod programu ani neprišiel, to znamená, to znamená, tam neboli naplnené absolútne žiadne e, predpoklad na to, aby sa oni nejakým spôsobom za niečo niekomu ospravnili a napriek tomuto to spravili. Uvidíme, ako sa k tomu zachová výbor a čo bude ďalej. Je to viacero podporných SMS-iek a e-mailov, tak tesíba, tak o, o, v stručnosti poprosím tiež odpoveď. Vandím rádiu Frontinu, že dali priestor pánovi Kotlevovi a držím palce ľudovej strane naše Slovensko. Nech očistia Slovensko od parazitov. Pozdravujem pána magistra inžiniera Mariana Kotlebu. Politická polícia by mala predovšetkým bojovať s extrémistami vo vláde, predovšetkým smer SNS. Vaša strana je jediná neextrémistická a jediná, ktorej sa dá veriť a plne súhlasím s výrokmi Milana Mazureka. Je to len pravda. Pozdravujem z Košic. Do dnešného dňa máte určite 20%. Vie, určite viete si predstaviť spoluprácu na parlamentný úrovni s nejakými stranami po voľbách. Ďakujem Pavel Zozbiňová Neviem, neviem, koľko máme percent, ale je pravda taká, že pred voľbami nám prieskumy dávali 2%, mali sme 8, teraz nám dávajú, posledný prieskum vyšlo nejakých 10, takže otázka je, že koľko to je v skutočnosti. Ak sa im teda zase nepodarí ukradnúť nám polovicu hlasov vo voľbách, ale už si na to dáme väčší pozor aj vďaka tomu, že máme lepšie možnosti ako parlamentná strana. A otázka je, že s kým sa spojiť. No, viete, skúste mi... Skúste mi povedať jednu z tých strán, ktorá tam dnes je, ktorá sa nepodielala na rozkrádaní Slovenska, ktorá sa nepodielala na zotročovaní Slovenska a ktorá sa nepodielala na nejakom ničení všetkých národných a kresťanských hodnôt a devalvácii našich vôbec myšlenkového nejakého sveta, Uh, dokonca aj ja v stranách to mi, to mi tak príde, že v podstate možno aj opozičné strany by s, s tým mohli sedieť, pretože tie strany, ktoré sú v opozícii reálne uh, nemali nič dočinenia ani s jednou v podstate z predošlých vlád, ako no, sa to dá takto povedať akože Saska bola vo vláde uh, veľmi krátko, no. no ale Matovičovci boli vo vláde Tiež ich neminuli aj neekonomické škandály, tú vládu vtedy, ale hlavne ich hodnotová výbava je úplne niekde inde. Im nič, ne, nič, im nič nehovorí e, národ, im nič nehovorí e, vlastenectvo, láska k vlasti. To sú veci, ktoré nič nehovoria. A s takýmito ľuďmi sa nedá sedieť za jedným stolom, pretože už len v otázke imigrantov a v otázke postavenia Slovenskej republiky by sme sa s nimi určite nezhodli. Máme tu ale ďalšiu otázku. Pán Kotleba, ako hodnotíte a do akej miery je dôveryhodný poslanec Milan Krajniak zo Smerodina? Ďakujem, držím palce. No, na tú stranu tu ste nespomínali. Áno, áno, lebo čo sa týka strany Smerodina, tak práve... Naša nedôvera v oči tej strane pramení najviac z čin, teda z dôvodu tohto poslanca, ktorý, ktorý jednoducho mal napojenie aj na bývalé vládne nejaké inštitúcie alebo konštrukcie. Však vieme, ako to bolo na ministerstve vnútra, ako to bolo, keď bol minister vnútra alebo spravodlivosti Lipšic. A jednoducho ja poviem úplne na rovinu, že my, pánovi poslancovi krajňakovi neveríme. Napísal aj poslucháč Peter Balta. E, dobrý deň, prosím o tom odkazu pre Mariana. E, Marian drž sa. Dúfam, že v ďalších voľbách e, budete mať o mnoho viac percent smeru, už naozaj nevie, čo od dobroty je to organizovaná mafia. Svojich oponentov sa snažia e, umočať a pozatvárať. Dúfam, že im to vodiči zrátajú, skončí ako mečiar. E, jedne ľudová strana e, je tam pre ľudí. Ďakujem pekne. Pán redaktor, v minulých reakciách ste sa venovali udeleniu hodnosti pánovi Dankovi. Pýtam sa, prečo ste umyselne nespomenuli udelenie hodnosti pánovi Pitnerovi, hodnosť generál, ktorý ani nebol na vojenskej základnej službe. Pán Pitner bol v tom čase minister obrany. Tak bolo v podstate iba tak na, možno na začiatok relácie a spýtal som sa pána Štefanca, že akú má vojenskú hodnosť, Neviem, tak skúste, skúste aj vy, pán Kotlova, povedať, že akú máte vojenskú hodnosť. Som mňa také zložitejšie, mne prišiel povolávací, povolávací rozkaz e, po skončení vysokej školy a vtedy boli tie e, štyri nástupné termíny e, rukovacie, No a mne to vyšlo nejako na jún, alebo sa mi zdá, tak však už sú to nejaké roky. No a medzi tým, ako mi bol doručený povolávací rozkaz a medzi tým, ako som mal nastúpiť, sa stala jedna veľmi nešťastná vec. A síce Slovenská republika sa stala členom zločineckej organizácie NATO. No a vlastne potom, ako sme vstúpili do NATO, tak ja som išiel na e, okresnú vojenskú správu. A hovorím tomu majorovi, to si pamätám dodnes, že teda ja nemôžem nastúpiť na vojnu, pretože sa nemôžem stať, alebo slúžiť ako vojak členského štátu NATO, lebo si veľmi dobre pamätáme bombardovanie Oslávie, pamätáme si všetky tie zverstva, ktoré na to spáchalo. A major mi vraví, hm, to nie je dôvod, lebo zákon rozpoznáva len dva dôvody, a to je, pre ktorý teda bolo možné odoprieť bránu povinnosť, a to bol, prvý dôvod bol... Uh, náboženský a druhý dôvod bol etický, že máte problém zobrať do ruky zbráňa, tak, alebo také výhrady nejaké svedomia. To nebol ani, on sa ma teda pýta, že či to je, či to je jeden z tých dôvodov, ja viem, ani jeden z tých dôvodov to nie je, ja mám dôvod politický, nemôžem slúžiť v armáde členského štátu NATO. No, že to je nič a že proste sa mám spamätať. no a potom o týždeň sme boli znova na stretnutí na OSK, že čo som to nerozmyslel, hovorím, to sa nedá rozmyslieť. Tie zločiny sa nedajú zhamlčať, nedajú sa odpustiť. A, ako to dopadlo? A že mu hovorím teraz dopredu, že ak tam bude nejaký Američan, lebo práve vtedy bola taká prieskumná misia armády Spojených štátov amerických na letisku Sliač, v vojenské základne letisko Sliač, tak ak ja budem mať kontakt s nejakým takýmto americkým vojakom a bude sa mi snažiť niečo rozkázať, tak má, má, má on toho vojaka na svedomí. Že či vážne hovím, Vážne. Tak e, poslal na generálnych štába z generálneho štábu vtedy v trenčine prišla výnimka, že teda my na základe, neviem, už si to nepamätám, mám to ešte tak, kde je založené, mi povolujú vykonať civilnú náhradnú službu. Takže potom som to musel realizovať takto. Dobrý deň, chcem poďakovať pánovi Kotlebovi za výbornú diskusiu a spoločne s ním vnímam rovnako zlé organizácie EÚ a na to Myslím si, že tým, že sa dostal do politiky, veľmi zamiešal karty tým štandardným stranám a politika sa je naozaj dobrá a národne orientovaná a politici majú strach, že strácajú moc. Zaujímavé, aké, a to je aj otázka na pána Kotlebu, prečo si myslí, že Amerika má záujem na agresii voči Rusku a o čo ide našim politikom, keď na hranice posielajú našich vojakov? Teda ktorej e, konkrétne strane ide o proamerické udržiavanie vzťahov. Ďakujem, Juraj. Nemyslím si ani, že by to bola Amerika, ktorá má záujem konflikt s Ruskom. To sú skôr tí globálni, globálni vyvolení, e, ktorí, ovládajú, ktorí ovládajú tú politiku všetkých týchto mocností. A Jednoducho potrebujú získať však e, premiérov človek, Stratej Ríše to povedal už dávno potrebujú získať životný priestor a potrebujú suroviny no a čo sa, týka, čo sa týka toho, že ktoré strany v parlamente podporujú tento konflikt a podporujú to vyslanie tých vojakov slovenských na ruskej hranice tak na výbore pre obranú bezpečnosť som jediný hlasoval ja proti a pri hlasovaní v pléne to znamená pri hlasovaní všetkých poslancov všetky strany, všetky strany hlasovali za vyslanie vojakov, proti bola iba ľudová strana Slovensko a proti boli Kolárovci. Všetci ostatní boli za. Dobrý deň, pán Kotleba, môj názor na pána Holienčíka je taký, že pán Holienčík by mal sedieť úplne inde a nie tam, kde sedí. Verte mi, že viem, o čom hovorím, Ferozpa Pradna. Ja vám verím a verte vy mne, že keď budeme mať tu tú tú možnosť, tak po spravodlivom prešetrení či privatizácie, či toho bačovania ďalej, budú všetci sedieť úplne kde inde. Pán redaktor, chcem sa vám poďakovať za pozvanie dnešného hostia, pánovi Kotlebovi a jeho strane, že vám veľa úspechov pri realizovaní ich programu Pre Slovensko. Ďakujem pekne. Dobrý deň, prajem. Chcel by som sa opýtať, ako sa pán Kotleba stavia k odpredaju USTO Košice čiňanmi, ktorí majú o železiarne záujem. Ak, ak by bol vo vláde, trval by na zoštatnení. Ďakujem. Už to bola debata o tých železiarniach a vo všeobecnosti štát si musí zobrať naspäť strategické podniky a musí si zobrať naspäť všetky podniky, ktoré prinášali zisky. Veď uh, tí západniary to mali veľmi dobre premyslené ako podmienka vstupu do EÚ bola liberalizácia trhu. To znamená, my sme im museli dať možnosť si skúpiť tieto podniky a oni si skupali len tie podniky, ktoré boli pre nich z ekonomického pohľadu zaujímavé. Čiže niečo, čo by bolo v strate a čo by nemalo zmysel, by nikdy nezobrali a nezaplatili by na to svoje peniaze. Vážený pán predseda Lesena Samarian Kotleba, vítajte v Žilinskom rádiu Frontinu. Ste svetlom na konci tunela v dnešnom totalitnom štáte. Ste hlasom slušných a poctivých ľudí, ktorí sú neustále konfrontovaní s vládnúcou garnitú zlodejov a zrácov, som presvedčený o úplnom víťazstve našej lesenose na všetkých úrovniach. Slušní ľudia si to zaslúžia z úctou Pavlosky Súdskeho Nového mesta. Ďakujem pekne, ďakujem za dôveru. Tá cesta, ten boj bude ešte dlhý a ťažký a uh, naozaj nebude to asi prechádzka rúžovou záhradu. Vidíme, že ten zhnitý systém sa bráni všetkými prostriedkami. Ten, po, ten posledný krok bolo vytvorenie toho politického gestapa, ale ja osobne som na tieto veci pripravený. A, a určite nás nezlomia ani nezmenia e, náš kurs. Chcel by som sa opýtať, pána Kotlebu, aký má názor e, na situáciu v Rumúnsku, čo spravili s politikmi? E, ľudia, ľudia v Rumúnsku sú v uliciach. Podrobne, ale ťažko, ťažko súdiť. Viete, máme tiež všetci len sprostredkované informácie. E, nevieme, ako to je, či sa nechystá niečo, ako to bolo s tým Majdanom na Ukrajine a podobne. A ja môžem povedať len jedno. Ak, ak žiadajú to, čo my, aby ten zákon platil pre všetkých rovnako pre ľudí, rovnako ako pre politikov, tak potom to je asi správne. Čo robí pán primátor raší v Košiciach je neunostné. Bude niekto sa kandidovať za župana v Košickom kraji? Robte už, pán kotľba poriadky v tom parlamente intenzívnejšieho charakteru váš volič a váš fanušik. Nepodpísam. Hmm. No, Raší je primátor, nie, nie je teda župán, čiže to sú dve také trošku rozdielne funkcie, ktoré niekedy splývajú. Či budeme niekoho stávať za predsedu Košického kraja, znova zopakujem, neviem, nemôžem, nechcem sa teraz k tejto otázke vyjadriť, potrebujeme počkať na vyhlásenie volieb a čo sa týka toho, akým spôsobom sa snažíme robiť poriadok v Národnej rade, žiaľ, zatiaľ máme len 14 zo so 150 poslancov. Uh, napriek tomu, že ten náš hlas je zatiaľ len naozaj ako taký hlas volajúceho na púšti, tak v rámci možnosti sa snažíme robiť, čo sa dá. Uvedomujeme si, že ani podľa našich predstav to nie je všetko tak, ako by to mohlo byť a malo byť, ale ten počet poslancov nepustí a preto som presvedčený, že po ďalších hľbách to bude úplne inak. Dobre, mám otázku. Budú sa konať ešte nejaké povolebné mítinky, ako bolo napríklad v Tučianských teplíciach, kde som osobne bol. Ďakujem Matej Kelimas. Samozrejme, že máme záujem na týchto stretnutiach s ľuďmi, hlavne keď vidíme, že ľudia majú samotný záujem o tieto naše stretnutia, kde sa im snažíme hovoriť pravdu. E, vieme veľmi dobre, že napríklad v Nových zámkoch sme čelili obrovským obštrukciám zo strany primátora, ale nakoniec sa nám to podarilo zrealizovať. Čiže e, očakávame takéto problémy aj v iných mestách, ale... Všetky problémy sú pre nás iba výzvou. Zdravím vás, ako by ste vyriešili otázku cenotvorby energií. Na jednej strane nám kažu šetriť kupovací ledžiarovky a na druhej strane zvyšuje sa fix poplatok. Čo s vašimi poslancami, ktorí mali pripnuté odznaky na pri, odznaky pri otvorení schodze parlamentu? Miro napísal. K energiám asi toľko energie nemôžu byť predmetom obohacovania sa súkromných finančných skupín. Energie musia byť jednou, alebo poskytnutie energie musí byť jednou zo služieb štátu. Čiže ja som už povedal, že aký je náš pohľad na tú vec. A čo sa týka, čo sa týka našich poslancov a ich odznačíkov, uh, vidíte, vidíte, že aké, aké talafatky a vyslovené hlúposti si hľadajú len, len kvôli tomu, aby našli nejakú zámienku vystupovať proti nám za to, že sa Nebojíme povedať pravdu nielen, na ulici, nielen, len tu v štúdiu, ale aj na pôde Národnej rady. Však na to nás tam ľudia poslali. A nech to dopadne akúkoľvek. Tá, tá chuť, naša chuť hovoriť pravdu nezmizne. Je tu veľmi veľa podporných SMS-ek a e-mailov, ktoré nestíhneme prečítať, ale naozaj o, nestíhame. O, ale tak je tu napríklad aj sms správa Pán Kotleba, vaše populistické dristy sa naozaj nedajú počúvať ste Hambou tohto národa, ale vidím, že ľudia sa naozaj zobudzajú na pláž. Ako na pláž by som teraz si skočil verbu, že akože je zima, zlé počasie, trošku slnka by nezaškodilo. Demokracia je o tom, že nikoho, by nikto nemal nič e, nútiť, ani tohto poslucháča si myslím, že ani ja, ani vy nenútite počúvať Rádio Frontinus a ak sa mu nepáčia moje názory a má z toho traumu, tak vždy to môže vypnúť, čiže tá sloboda tu je. Tak my sme radi, keď nás počúva čo najviac poslucháčov a samozrejme aj takých, ktorý. Áno, ale nechme spôsobovať krónikom. Máme tu ale posledný e-mail, ktorý vôbec stíhame. Uh, napísal nám Jozef. Uh, dobrý deň, mám otázku na pána kotlevu. Uh, celkom zrozumiteľne pre obyčajných ľudí odpovedate na otázky pana moderátora, Chcel by som z vašich úst počuť vysvetlenie alebo obhajobu ohľadne kauzy kúpy rodiného domu pre stranu. Ja poznám vyjadrenie vládnúcich stran, ale vyjadrenie vašej strany sú uvádzané, obrazne povedané jednoslovne. Ďakujem. Jozef. Tuto otázku vysvetlujeme ľuďom aj na tých stretnutiach po volebných pretože v médiách sa na nás veľa nakydalo. A preto som rád, že teda táto otázka padla a sa tak v krátkosti vysvetliť, aká je pravda. Nemali sme... sa, Ešte takto, vy ste sa chceli vzdať toho o tej finančnej hotovosti, ktorú ste dostali e, za voľby, či už teda toho prvého príspevku, ktorý ste dostali hneď po voľbách, alebo teda aj toho, ktorý e, vlastne v parlamente budete dostávať počas následujúcich 4 rokov, tak skúste možno povedať, že prečo ste tie peniaze teda neodozdali tak, ako ste ich chceli vzdať sa a že teda, že prečo ste z tých peniazí kúpili doma, alebo teda sídlo vašej strany. Dobre, tak najprv teda k tým, k tým peniazom. My sme... Jedn, vždy, a tvrdíme to doteraz, e, hovorili, že politické strany by nemali byť financované zo štátneho rozpočtu, pretože na jednej strane je to, také, je to zbytočný výdavok, výdavok štátneho rozpočtu, na druhej, strane, na druhej strane to prehlbuje závislosť tých strán na, na štáte ako takom a že by mali byť schopné si svoju činnosť financovať zo svojich členských príspevkov a z darov od svojich sympatizantov, členov a tak ďalej. Tomuto samozrejme zodpovedá v našom prípade aj naša práca, kde sme ako jeden z prvých návrhov zákona dali zrušenie alebo teda návrh na zrušenie financovania politických strán zo štátneho rozpočtu. Absolútne nikto náš návrh nepodporil dokonca ani tie strany, ktoré to niekedy mali vo svojom vlastnom politickom programe, v tomto prípade Olano. Lebo to podávame my. Čo sa týka samotného vzdania sa tých peňazí, oni nám prišli na účet v zmysle zákona. zákona. Nakladanie s tými peniazmi je tiež možné spraviť len v zákona, ktorý vyslovene hovorí, na čo je možné a na čo nie je možné tieto peniaze použiť. My sme mali snahu sa ich vzdať a ja som aj vtedy v jednom predvoľobnom štúdiu povedal, že ak tie peniaze dostaneme, tak sa ich vzdáme ako prvý. Dali, dali sme niekoľko výziev politickým stranám, cez predsedu Národnej rady, kde sme vyzvali na stretnutie sa ohľadom dohodnutia vzájomného postupu, akým spôsobom technicky zrealizujeme vzdanie sa tých peňazí. Absolutne žiadna, nie že podpora, žiadna odozva. Žiadna Skúsme odozva. Zrychli, lebo Dobre, poslednú Dobre, takže, takže to zrychli, takže čo sa týka tých peňazí, napriek tomu my uh, jednoducho uh, sa snažíme tie peniaze využívať tak, aby z toho mali osoch, nielen naša strana, ale aj mnohí ľudia, ktorým nejakým spôsobom život prichystal do života veľké prekážky. Čo sa týka sídla? Pred voľbami, alebo tá, počas našej činnosti, sme uh, fungovali v byte na adrese môjho trvalého bydliska a novinári sa nám doslova vysmievali, čo ste to za stranu, že nemáte sídlo. Že, že máte sídlo v panelákovom byte. Tak sme ako prvú vec kúpili sídlo. Hľadali sme takú budovu, kde je možné zaparkovať, hľadali sme administratívne budovy, v Banskej Bystrici sme nenašli nič lacnejšie ako za 700 tisíc eur. Nakoniec sme kúpili rodinný dom, za ktorý bol výzratý za 300 tisíc, kúpili sme ho za 229 tisíc eur. Nešiel som do ňoho bývať, napriek tomu, že médiá tvrdili, že ja idem do bývať, nie Najďalej so ženom a dieťaťou bývame na sídlisku Sásova v panelákovom byte. A tento dom sa proste prerába na sídlo strany. Bola tam, o, bola tam štátna inšpekcia, dozor, všetko v súlade so zákonom. To znamená, mediálna propaganda nás obvinila, ale pravdu už nenapísali. Ďakujeme toľko už moje aj posluchácké otázky na dnešného hostia. Dnešným hostom bol Marian Kotleba, predseda ľudovej strany Naše Slovensko, poslanec Národnej rady Slovenskej republiky a predseda Bansko-Bystrického samozprávneho kraja. Ďakujem za pozornosť a ja ešte pekný zišku nedeležela. Od mikrofónu a tu pozdravujem Martin Palu, teším sa na vás opäť o týždeň no a samozrejme prajem dobrú chuť k nedenemu obedu. Pekný deň, do počtia.